Egunon eguerdion gabon zuen zileion gitorri Mugei podcastera podkastera, bideo jokoen podkastalde batetikan, eta gainera, ba, daierzek eta e, mintza praktika duzue, ni brutalna zuen, bortzera batik, noski baietz, eta ba, irundik eta, ba, ba, sorbaldetan kristonako pisoak enduduena, daier dugu. Kaixo, eh, kaixo da noiz. Zer moduz, zer moduz, ba, oposak batzuk bukatu eta gero, nola sentitzen da bat? Eta batez ere, ba, e, momentuz emaitza onarekin., Ba, bueno, e, azterketa bukatu gero izan zen sentimendun aske eta bat bezala. Zer, bueno, azterketa iten ari intzela, zengon, bo, sa, jarrituko dute ge, e, Kontua da, nera azterketan amazazpi gai ezberdin genitula beti jolazten dute horrekin ez dakite mm. dituko dituzten gai berdinak, edo... E, azterketa batzutan baiten ditutuzte lege buruzko galdera pila bat, bestetan bat ez. Eta kasuanetan... honetan ba, eguneko laro gehiagia edo izan ziren, ba, bueno, e, zelariaren lanari buruzko e, dela gaietako bat, bakarri. Mm. Eta orduan, claro harri gineoan azterketa gaiten, tas, jarraitzen zuten ga, e, mota ordinako galderak, eta ze duen ginen, izango da zumbra guztia da zehletxe. <laughs> eta bukatzen, bukatu nun pixka den plan, jo, ezke dirudi, Osa, farrein dutela nire esfortzuatze iruia eta e, <laughs> e, ikasten mota guztitako galderak, eta azkenan eiten dizkizute horrelakoak. Bai, bueno. bai. Baina, azkenean, ba, bueno, lagun batek esaten ziren bezala, e, oposaketetara bat ez zero bonzaketetakoak eta zelariarenak direla e, jende asko orkestetan batzuk azkenean, Elgurua da burua sartze, eta hori orida. bintzat lortu dugu. Hori da. Asi que, bueno, eh, alde horretatik eh, kontene goteko moduan. Eta gainera, ba, kontenere baiz, zeren, emendikan aurrera, asiko zara berriro, bideohokutara jolasten buru erarri. <risa> <risa> <risa> bueno. Ni, bueno, ez dakit nola, ba, gainditzen e, tentazio hori, esaterak e, esateko, ba, zelatarien opose, oposaketak. <risa> Bai <risa> bai. Zelatariaren hasatzen ne, ne, zumpakoitzerun nere, nere buruan da zelataria. Bai bai. Ni beraz zen baina bai duela gutxi kasi nuen zelaria dela euskara. <risa> Oso oh, ondo, oh, ba bueno, orregindu hauski bat eta ba hemendikan eh, komentatzeko gaur etorrezarela heavy heavy heavy. Explika iguzutergatik. Bai, eh, kontua da, bueno, eh, ba, pixate, Euskal Herrian hasigarrenontzat, ba bueno, eh Jimi ba, bueno, talde ikonikoetako bat, eh, bueno, ez daude asko, baina bueno, baina eh Jimi Metzlarren hasigarrenontzat, ba eh, dira berritxarrak latzen eh, hmm. Zutagar Gutagar eta Asgar bai. e, zela bueno e, talde bat ba ber garaian eh barrakasan diais eta ba, urte askotan geldirik ondena eta gainera ba, bueno, guk ezagutzen agutzen ditugun eh bueno metal garresia bi musikarire esker ba bueno berriz ere e, batu dira e, hiru asirako sortzaile mm -hmm. eta gero ba, ba, e, osatu dute taldea e, Mikel Jartza eta e, e, etxaun urkizu gordoan ba hori ba, e, ja, ta, talde osoarekin e, be, uste dut borsgarren dizka atara dutela e, gainera aste honetan e, kaleratu da eta hori e, Mendigutxira, ba, ere urte ez dut segunean gainera. E, kontzertu amango dute, Estreñeko kontzertua doka antzokian hemen donostian eta horregongo oh, oh, gara, ba, ba, bueno, talde mitiko honen e, aroberri hau ikusteko. Ba, inorkesango zuen, ba, Mikel Jartzak, ba, heavy metal bat, eh, heavy talde bat, ez? <laughs> Zustak tuko zuela. Bai, bai, bai. Bye. Bueno, viag dirao eso extremo, coja que va, chavoneta va, Miquel, maña va. Eh, bueno, Zorion gaude, va, esa mesela, va, bueno, perpiztu dutelako no la va Asgard, Zeta, disco berriagalatza dutelako, eh, abesti berriikin, eh, gaurkoa, ustud, aurreko urteko azela, estakit, disco berriagalatzartuko denedez, piratzenarinez, a ver... Vai, ustud, rañara bye. disco harri, zena, bestiada, selda de ti. Vai, disco berriada. Bye. Bueno, ba, hau, e, musikapiskat e, higo baino leno eh, komentatuko dugu arko menua, ba, zure partez, gaur, e, aurreko zai honetan zantzen unbezela. Bai. E, Norazan, idel, ah, ah, gal, ah, galdu. Adventure Rages, dut zenaiz, joku. Bye. Adventure Rages, zantzen nuen, ez, idel joku batzela. Bai, dela tope, e, eta gainera, bueno, azterketekin egonezen hilabete honetan, ba, oso arrapatuta eukinauen hauen bat, eta, bueno, Unpañea egin dizu. Bai, bai. Baina, bai, bai, <risa> eixente, gainera, bueno... Naiko gokia izan daz ez da joku bat eskatzen dizuna edo horrela, eta, bueno... Ba, ikasten... Nituen hd-en alditxotan jokatzen noen pixka bat, eta, ba, ba... Naiko ondo. Oso, no, eta nire partez ba, aurreatu nun bezala, ba, cyberpunk bimila eta irur gaita ez da, telefonoetako jokua. Baina, ba, komentatik nuztuen, ba, ba, oso engantzatutan egola joko honetara, horrelako jokuak normalan guztatuz ezkit, eta, ba, bueno, ba, komentatuko dut, asko gustatu zei dala jokua, lehen buelta eman dio dala, e, momentuz ez dut, planteatzen bigaren buelta amatea, e, baina, nola, bueno, datorren artean, e, urtean, espansio bat aterako duten, ordainekoa ba, historia gehio sartuko dutena eta bar, ba, ba, horri zango dut pixataitzakia, ba, jokuarekin jarritzeko, Baina momentu, ba, espor, bueno, zango eta ba, asko gustatu zaidan joko bat dela. Bere akatzeekin noski bai ez. bueno, hori izango da gaurko menua. Eta ba, bueno, orain pixkat musika igoko dugu, askar zen aska e, zeldatik abesterekin utziko zaituztegu, eta jarraion hasiko gara saioarekin. Samazela, ba, ambiente la ambientela saia gobatera juango gara, ezta? Bai, bai. Eh, bueno, aurreko azken saioetan nahiko... Eh, bueno, nik pentsatzen dut eh, ba denbora disponibilitatea gertetarik ursia duela eta pues, azkenan eh, idel jokoak ba... Bueno, eh, denbora zatitxotan edo dituan... E, minutu e, libro eh ba, jokuak egiten ba jokoak eh disfrutatzeko aukera ematen diate, baina bueno. Eh onartu badut joko hau e, oso oso nitzkoa dela, osea, idela gustatzen zaizkigun hori bakarrik gustatuko zaigu joko hau. Hori eh aurre aldez horretik aurreratu nahi dut. Baina bueno, Eh, proposamen eh esberdina beintzat ekartzen eh, duen joku bat eta bueno ba hortik zaidetuko naiz eh piskata saltzen ba izan daitekeen eh honako bueno, hasunetan izan duen erakarpena joko honek osea azaldo joku, eh, joku hau hiru hitzetan ezin dut osea <laughs> But... ez dakit Bueno, las hain, ni gameplay baet ikusten ahine ez orentxe bertan, zuk ez bitartean, beraz, ba, bueno, galderak botako izkizut, eh, ikusten bai. joaten ez arabera. Bai, bye bai. oso ondo, mi ezker. <laughs> ba, ikasuan zure laguntza, ondo etorriko zaiz, ba, pixka eta hori e, azaltzeko, joko hau. Bueno, ba, kontua da, e, ba, hori, igual pixka lehorra da, e, asiera batean, ba, iri, Eh, nola esan gonoko, eh, ba? eh, jokuaren premisa da, aktiboagoa jokuak berak eskaintzen dizuna baina, ez da, komo, jo, zaude munduan eh, denboran bidaiatzen eta historiako eh, pasarte ezberdinak aurkituko dituzu, mm -hmm. eh, eta bertan, heroi ba, ezberdinen laguntzarekin, eh, Ba, jongo zara, e, baliabidez berdinak lortzen eta... E, bueno, ba, gara aurrera egiten. Hori, hori da pixka premisa askantzen dizuna jokoak, baina nola egingo dugu hau edo nola emango dugu aurrera. Kontua da, ba... Aziran, ba, bueno, pixka te, brontze garaiko... E, e, ba historia pasartekin edo zibilizazioekin arukituko mm -hmm. gara, lehenlengoa hasi eran erromatarrekin, eta, eta kontua da, ba, joko honetan, ba, jongo gara hasieran e, eran baliabide batzuk lortzen, kasu honetan, hauztu ba, dut, e, e, gladiadoreak edo pertsona edo borrokalariak edo e, e, bueno, e, erromatar garaiko ba, boro kalari gara pilatzen, eta horrekin gero desblokeatuko dugu beste baliagide bat, eh, nezgoratzen kuadrigak, edo ko, bai ustu kuadriga dira eralengo, eta gero poliseak edo zerbait. Uh -huh. Baina, bueno, jut, juten zara, eh, historiako, ba, pasarte ezberdinetako, ba, bueno, ba, gauza ikonikoak, edo... edo horrelako goza aipagarriak edo e, desblokeatzen. Eta aipatu dituan eroiak, izango dira karta batzuk bezala eta guk e, ba, lortzen ditugun baliabidekin, jongo gara kartagoiko hor daintzen, e, hobetzen barkatu, eta horiek hobetuta ba, jongo gara baliabide gehiago pilatzen edo ba, aipatutako Ba, e, alderdi hori ikon, gauza e, ikonik hori izan kuadregak izan mm -hmm. denadelakoa, ba, jungo dira e, bali abide gehiago lortzen. Eta horrek e, emango dugu aukera, ba, e, a, aurrera egiteko, e, jokuan aurrera egiteko. Arretat, deitzen dit, barkatu? Ba, normal, bueno, askotan ikusi dugu, nola, ba, idel jokuak, e, ba, daukate olako, bueno, e, alde grafiko bat edo estetiko bat, non, ez dakit, ez? Ba, goratzen dut adioz, nire nuen decepzio horretan pinguina ilan izenekoa, non, ba, okay. bueno, ba, polit bat ikusten genuen, edo goratzen dituz zu jolastu dituzun batzuk adibidez, ba, bueno, nola adieteko, ba, ba, shooter, simulazio, mekanika horiek zuten piskat, esten atoeketik mugitzen zela pertsonaia eta bar, kasu honetan bai. da lehor lehorrada horragartzen dira ba 34 bai, ba, ardatz ez ba, ba adibidez ikusten bai. nei ez barromatar kaskoa cuadrigak eta zirko erromatarra bai. eta hortikan ba, ba klik egin eta ba balortu ez da? hori da ta baliabideak lortzen joune eta gero ba nolabaiteko Ba, misioak edo gainditzen joango gara, eta misioiek e, gaindituta ba, kutsaak irekitzen joango gara, eta esan bezala ba, bueno, balea bideak pilatzen. Eta e, dago noraz baita bainatuta joko hau edo, bueno, gero ipatuko dut jokoaren beste alderdi bat, baina jokun nagusia edo izango litzatekena, horretan e, ba, maiaz igotzen joten garen aldiro, e, mm -hmm berrasiko da edo orainiziatu ingo da e, ba, e, jokuaren sorkuntza hori eta orduan ba, berriz ere e, erromako borrakalari horietatik eta gara gero bueno, e, errenaztzen mendurera edo pasako gara eta hor e, uste dut e, monjeak edo edo apaitzak direla lehenengo E, baliabidea, gero egongo da beste bat, margolariak dira eh le lengo valia jongo gara e, irekitzen garaia ezberdinak mm hm zientziaren garaia iritsi arte hori e, beintzat eh joko nagusian izango litzatekena tesan bezela orduan jongo gara e, aldiro ba bueno jongo gara eh gure pertsonaiaren E, maia igotzen, eta, bueno, maiaak igota alde, alde batetik bajungo gara e, aukera izaten eroi berriak lortzeko, eta hailekin jungo gara ba, indartzen, e, modu ezberdinetan indartzen e, gure sorkuntza bai, ze alde batetik daukagu e, baliagide sorkuntza eta bestetik E, pertsonean sorkuntza, ze joko hau e, indartzen da nolazbait, esan dugun e, munduare e, denboran bidaiatze horretan, ba, suposatzen mm -hmm. da guari garela jendea salbatzen ez, garai ez berdinetan edo e, denbora bidai horietan ba, nolazbait harrapatuta geldeitzetik orduan, E, gure baliabideetako bat eh pertsonak dira edo bueno bai, bai pertsonak dira em digutenak gero, horri e, ba, nagusi honetan izango duzun bezala hori ba, horri e, batan izango ditugu ba, erromako eh baliabide ezberdinak eta bat desblokeatzeko ba, gero ba, beharko ditugu ez dakit Esaterako berrogeita amar, hamar amar mila, e, baliabide ezberdinak, eta horiek ba, urrengoa, e, zerrendan urrengoa doana desblokeatuko dugu, eta horrek e, baliabideak emango izkigu besteak Borduan, da dut. Horregatik esaten nuen, ba, pixkaet jokua honeko lehorra dela, ez bat gustatzen da eh, mota honetako jokuako hori, hori da pixkaetan eh, esan nahi nuena, hasi Bai, azkenan bueno, <coughs> ba, idel, ez, ez daki guztietan, baina, bueno, gehienetan gertatzen den bezala ez, azkenean da pixka bat, ba, ba bueno, ba, klik egin, automatizatu, hobetu, Eta, ba, ba, bueno, ba, horre, ez dakitez, pixka bat denbora pasa, ez dakit asko du gutxi, baina, ba, ba, eskentzen dizkizuten misi hoiek betez, ez, ba, ez dakitez, e, eraiki, ez dakitzen, bat kasunetan ustudiela, koliseoak, eta barrez. Bai, bai. E, kontu da, e, joko hau, hasieran asieran, ba, dinamikoa da, ze e, denbora gutxiago kostatzen zaizu, e, maila bakoitza... E, igotzeko ba, misioiek e, lortzea, baina iristen da puntua, bat, non ja maialtogo bat baldin badozu, edo no, ezakitoko eta margarren mailatik gora baldin bat zoaz, baina e, gehiago kostatu kozaizu ba, lorpen bakoitza hori emisio horietako bako, bakoitza e, lortzea, orduan duan horrek erreden bor aldetik Ba, gertatuko de, dira momentuak non. E, ba, itxoin behar duzu, e, zure e, jokuak balea bide horiek pilatzeko eta zuk e, balea nahikoak izateko ba, urrengo lorrena, lortu ahal izateko. E, baina esan bezala hasieran ba, edo ba, sortzen ari zarenean edo ba hor... E, Zer egin gehiago daukazu ze, bueno, jungozara desblokeatzen, batez ere, ba, denbora pasala, ella e, automatizatuak dituzunez, eta, e, balia baliabide asko sortzen ditunez e, dagoeneko zure e, zati horrek, ba, jungozara zungo, desblokeatzen oso azkar, e, ez, e, berrazten den momentuan, Maik. Ba, hasi eran, lelengo baliabide horiek oso, azka, oso azkar desblokeatuko dituzu, baina hori da, iristen zarenan ja e, puntu bateran, on, ja gehiago kostatuko zaizun, ba, asko man da jokua. Eta jokunek, e, bueno, nera aldetik, ba, pixat, e, interesa piztudian aldertia izan da, ba, joku edo alderdin nagusiaz gain baitula e, eventu batzuk eta hoietan e, izaten dira aste beteko eventuak edo lako zerbait, eta hoietan ba, bueno, zentratzen dira ba, kultura ezberdinuetan, esaterako ba, bikingoak, e, e, egiptoko kultura, lehenko aurreko astean egontzen bat e, E, aztekak eta mexikoko kultura bada fiskat e, azpimarratzen zuena eta bueno aldernetik ba mexikorekin ba fiskatu rutilago onda ba nahiko interesgarrien zitzaidan ze, bueno, e, azteken kultura gain ba aipatzen dira ba mendean e, aipagarriak izan diren Ba, Mexikoko Mexico pertsonaak, mm -hmm. Diego Rivera, Frida Kahlo edo horrelako bueno, pertsonaak, pixkaat. Bai. garrantzitsuak kultura mailan edo e, esparru ezberdinetan. Ba, Zoguen matematiko bat ere zugoratzen bere izena, baina... Be, begiratu barri zan nuen Wikipedian zez nuen sekula entzun. Eta, oh, hau aiu, ba, begira ba... ...matematiko Mexikar bat, eta horrelako pues, pertsonaileak, eta ba, pixkat... ...kultura eta horrelako gauza berriak ikastea guztatzen zaigunontzat... Zai ...ba bueno, dauk alderdi hori pixkati investigazioarena edo bueno, e, gauza berriak deskubritzearena. E, eta, bueno, gauza ezberdin dira pixkat... ...era ba, karri nautenak jokunea buruz. Mhm. Eh, ikustenenez, eh, ematen eskeztu karta hoiek nahiko boteretsuak direla, ezta? Ba, pizka deneta digarago, za ba mm. karta runtak. Eh, ba hoiek eh, alderdi ezberdinak eh, esan izan bezala bezela margolariak edo apaizak eh, indartzen dituzte eh, individualki ez, eh, bana, banaka. Eta gero badaude ja, e, ba, karta batzuk ba, pixkat e, zailagoak lortzen. Mhm. Mm e, eta horiek ja, ba, igual, e, garai bakoitzeko, ose, gu, brontzezko erako edo errenazimenduko e, baliabide guztiak indartzen dizkigute. Bai. Eta, eta jungo dira, ba, hori, ba, indartxoak izaten. Mañana, esan bezala, ba, arrarotasunaren arabera ere, hobetzen ba, zaiagoak izango dira eta ordoan ba horrek ere nolabait bultzatzen zaitu ba jokoan e, gainean egon barriz izatera, eh hobetu al izateko. Mm -hmm. Baina bueno, e, normalan aipatu dugun be, e, askotan ba pixkat eh aldekota kontrako e, E, gauza begiratuta joko honetan, irutzen zait. Dela, ba, pixat, egin e, izan ditun joku batzutan bezala, ba, e, ordaintzaaren kontua edo, bueno, e, joko honetan badagalako ere hilabeteko e, pasea edo hori ordaintzen duzula ez, eta horren truk, ba, balikabieda hobiak lortzen dituzu, eta arrelakagozak ba, sustatzen ditu ere joku honek. Baina, e, e, azkenen da joku bat, ba, zuk bakarrik jolazten duzuna, duzu, bueno, kompetentzia bakarra duzuna beste aurka, da, e, azteko eventoetan, baina labaiteko e, sail capen bat egiten dela, e, jartzen dizula, ba, Eh, jo, eh, eventor eh, horretan, horrek eh, ba, bueno, egunetan aurrera iten duen nahala, esango eh, dizu, ba, zauden eguneko amarro bere artean, eguneko borreita amarro bere artean, edo nolaz baitz ze zelekutan ze, ze zauden ez, eh, ze, edo ze... Baina hori da, e... Eh, Konpetitateari edo beste pertsonen aurka aritzera begira da, daukan e, alde bakar orduan azkenan da joku bat, ba, bueno, zukondo pasatzeko edo zure zu ritmora mm. antolatzeko hauk ere bat Ez orduan, ez dauka zentzu horretan e, beste joku batzutan bezala, ba, jolazten zarela beste jokelarion Eh, aurka eta pues, orda intzen baduzu edo ez, bai. ez baduzu orda ba, kristolako diferentzia egiten du indarrari begira edo bo, desabantaia handian usten zaitu ez beste jokalari ekiko honetan egin dezaken bakarra da ba, e, ba, ori, igual maia altu batera irizten badena asko moteltzen dela eta igual mm horrek -hmm. aspertzen zaitu eta pixkat Jokutik dezen gantxatzea hori da, dauken arriskurek handien joku mm. honek, orduan, zehentzu horretatik, uh, bueno, zaiteik den horren eh, injusto este joku batzuk ezela, noan, bueno, eh, ez bagozu ordaintzen ba sekuloko desabantaiaan, gelitzen zara beste jokalariak izko. Komentatzen zuenaren arabera, eta jakinda nola baita ez da, euskala peituin mekanika horiek, E, bai. jokuak eskaintzak sartzen ditu? Bai, bai, badaude zenbata eskaintza, baina zaitu e, horrela e, joku airek ertzen duzun aldi mm -hmm. e, eskaintzak bai, edo bai jartzen, eh? txabait errostea eskaintzen mm -hmm. kontua da, baina bueno, e, joku honetan, ba, esan bezala kutsak edo daukatega Garrantzia handia ba, juteko hobetzen bai e, esperientzia puntuak edo lortzeko ba, kartak hobetua e, alizateko mm -hmm. eta karta zatiak lortzea ere, ze horiek dirabi baliabide nagusiak kartak hobetua alizateko, ez. Right. E, esperientzia puntuak alde batetik eta bestetan, bestetikan, ba, karta zatiak eta, e, bueno, e, orror e, karta klikatzen duzuneen jarriko dizu zenbat zati berdituzun hobetzeko eta noski mm. ba zenbat eta gehiago hobetu zen zenbat eta zailagoa izango da eh urrengo mailara hobetzea baina bueno meko kontua da ba markatu utzetu e, jontsaid bizka zainzen galdera <laughs> ja zela zela zela sai es eh komentatzen dizuen ez eh, bueno ba es joko hauetak joko eta eh, bai bai barkatu bai bai barkatu eh ba hori eskaintzena ba hori igual zugungo zu zara hartzen zaren jokura zugungo zara ba doaineko edo, bueno de embora pasa gala, e, uzut, e, e, e, eventoko e, kutsak e, bi orduro irekiko dira eta ba joko nagusikoak laborduro Eta hor sartzen zarenean hor eukiko hitu zuzen baita eskaintza. Ba, Takit adibidez, ba, irekide zakezula kutsa berezi bat, hamar e, euro gatik, edo gehi euro gatik. Eta e, esan bezala hil ba, eroko pasea duzu eta hori ordaintzen baduzu mm. bada balea bide hogeak lortuko hituzu. Esan bezena horrek ematen dizuen abantaila da Denbora aldetik, o sea, dizugu eh o sea, beste avantaja handiagorik eman gordoan, bai gero igual Alderdi txarrean aipatuko dugu ba hori, eh ziurrenik eh free to play e, jolasten holostendo gunean da iritsuko da e, momentu bat non, bueno dinamika olla ja, eh Aspergarria ingo zaizuz, eh, denbora gehi ardatuko du hobetzen eh, jokuak, eta irutxiko da momentu bat egal da izkonektatuko mm -hmm. Baina, bueno, baina egia esan hilagatea eh, luz, baina gehiegago dara mat jokura jolazten, eta behintzat, eh, momentu denbora honetan ba, mantendu ditu interesa, orduan, bueno. Bintzat, ez da azte beterak. Ja aurrera txendut, spoiler reiten dut ja ez dela azte beterako. Galdera <laughs> hori bai, prestatua zenun, bintzat, ba, hori. Es, es, ba, es, es, baina ez eh, dut prestatuztenen, ba, bueno, aurreko saien komentatu zenun, ez? Ez zitzu, eh, ez zela horrelako joku bat. O bintzat ez zenuen iritz hori, ez? Hori da. Bai, bueno. Momento sprint. Beti be, be be bezala, ez ezelauba, ba bueno, eh eh iPad ona idut ba hori. O sea, es de la Stretekoa. Eh gustatzen ba zaizui del jokoa bestela izango da 10 minutukoa. <laughs> o sea, si cosa algo a tentar berea la desinstalatu coso. Bai, kurso or, eta orain gameplay bat ikusiz, eh, ba, ba bueno, or Gameplaya ego duena, ba, e, erakutsi ditu hor berak eskuratu dituen kartak ez. Eta, ba, daudela pertsonaek non, e, ba, bueno, ba, e, Julio Cesarrezik, e, e, jo, e, Joan Danark, edo, bueno, e, Juana de Arco bai. pasatzen da, edo eta, ba, ere bai, ba, kalkula, kalkutako Maria Teresa adibidez. <risa> bai, ez dakile hortu da, nori bai, hori da zailetako bat dut. Baina bai, bai, existitzen dira pixkatenetatik hau badireagoagoza religiosuak. Hmm. Bai, badireagoagoagoza gine, bai, nire uste dut ba, pixkate e, ikuspuntu europearretik, edo, bueno. Osa, ez dira Afrikako e, ba, pertsona mitikoak, a, bueno, igual gandia gertuko da, baina esan nahi dute Afri Afrikako pertsonei historiko gutxi agertuko dira eta nahiko europeo zentrista da zentzu horretan. Bai. Osa, historia bai, baina historia europea erra. Bai, e, komentatu dituzu ba, bueno, eskintzak eta nola ba, ba, bueno, ba, dauden ba, diru sartzeko modua. E, pixkat gu, bueno, gu xurrakea eta gu, baki ba, gu, ba, ez gerala ba, horretan eroriko ez. Baina, mm. e, ba, baten batek dirupila bat izaten badu, Nola ikuste da prezioak, denboraldi pasetakoak eta bar? Ba... Nesgoratzen ze jokurekin e, xantzen unantzeko zerbait, baina irutzen zait... E, jokuak ematen dizun e, doaineko esperientziarako irutzen zait pixkal gehiagizkoa sartzea e, ordaintzeko horretan, ze, bueno, ze, azkenean, hilagetero pagatzen badituzo, maha, harrama, piko euro, izan pagatzen duzu urte buruan, no? Ze, bai, da, bai, bai, azkenean, egun, egun da ber, hogei, egun da berroita ez? O sea, zilea, ja, iruditzen bazaigu, joku bate erostea, e, berrogoita mar, irurogoita bai. mar euro gatik, <laughs> bai. gara, <garresti, irutzen> <laughs> bai. o sea, urtean, egun euro ordeintzen joku bat gatik, nahi iruditzen zait, ba... Baik, justificatzeko zo falla bai. Bai, hori. Ja, komentatzen pues, dute eren, ba bueno, nik hori, esan bezala, ba ni ez naiz orla, orlako jokalaria, baina bueno, badaukate adibidez lagun bat, ba Brawl Starsen edo ba Fortnitean adibidez, ba noiz bainka ordaintzen duela eta berak badiez azalt. Ah, ba, bueno, va, ba, está que, está 10 € hartuta hori eta bueno, pues badakizu, va, ba, lortukoztula hau hau hau eta hau eta bueno, pa, ba, azkenean, ba pena merezi du eta barrez, est. Horratik bentzat galdetzen dute, eh. Ni, o sea, saionetan, ba, ba, ezai gustatzen eh, behar baina, diru gehiago gastatzea, ezta. Hori da. <laughs> Eske azkenean, bai, E, jokua erosteagatik ordaintzaan ikun lortu ezaket, baina e, zerbitzu ulertzen du jokua asko edo mugikorrean eta gaur egungo e, e, gizartean ba, jokua asko azkenan ba, zerbitzu bezela biskat planteatzen dira eta zentzu horretan bai. bai egia da. Ba direla la batzuk e, egunero jorazten baituzu ba... E, bai zerbitzu bat dira, osea, entretenimendu bat eskaintzen dizut egunero, eta alde horretatik ulertu dezaket, e, igual noiz behinkaz erbait ordein txea, ez bai, Netflix, e, IE-an ordein txenduna bezala. Mm. Baina, baina, bueno, hori or, da pixkaat ekarri zen un zerbitzu hori, ez dakit e, Microsoft ekoa zen, edo, bueno, hori, eso, Plataforma bat, non dituzu jokuak, eta baiekin bai, hori bai. jolazte analizan. Mo, mota hori osa, Netflix bat, baina jokoan hori ulertu ezaket, baina bai. jokuak karraringatik ordaintzea marre euro hilean irutu zait exagerazioan, bai, pertsanalik bientzat. Bai, bai, guzti izadoz, zurekin. Eee, eh, bale, ba, komentatu ditugu alde onak alde txarrak ez dakit bukatu dituzun, ja? Baez, ba, ez, ba, pertsonalki ez ditu alde txar superna barmena. Bueno, esan eh, alde txarretan loun... adibidez, barkatu, ba, bono, ba, bueno, monetizazio baez. kontua eta eskeintzak eta, ba, ba, ez duzu esan, ekia da, ez duzu esan, ba, ba alde txarretazela ez duzula jarri, honi baez. sartu dut hor, nire buruan horrela, ba, Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Nere alderdi negatibo nagusia, ja, ipatu dut, eta, ba, hori, e... Eh, ma ma ya ba, e, asko luzatzen dela e, misio ez berdinia norteko denbora edo e, oiek bete alizateko denbora eta orduan ba horrek azkenan deskonektatzen zaituela pixkat. Bai, bai, bai eta claro azkenan ere ez hartuko jokoan e, E, ba, baldin badakit hurrengo e, guner artez ditu dala baliabide nahikoak izango ba, misio bat e, gain ditu alizateko mm -hmm. eta klaro horretan xartzen zarenean ba, ba, pixkat e, asperra garriten da puntu bat edetik eta ordoan ba, ba hori da e, nijartzen digan e, alderdi negatibo guzia boko oneri bainerakoan awesome, mm -hmm. Gainareko, ba, esan bezala, ba hori, e, kenduta dela nitxokoa edo, bueno, azkenan e, estilo hau guztan zaigun ontzat e, sortutako jokua. Baina, bueno, e, alderdi, positibo bezala jarriko diot, e, iritsi dela puntu, osea, bat ezera hasi eran, ez? Egon zela puntu bat, super engantzatuan ninduen, eta ez deno, jo, ezke, esan oso eroso sentitzen naiz, e, dinamika honetan no, e, ez, ez diot sartu behar, oza, ez dakit, sartzen ez pixka bat e, egunean bizpairu aldiz eta ja, gutxigatik e, boikoteatzen duen erburuan e, gure basailoaren Eh, antolak eta hau eh, nun aztero joku berri bat praguatu behar dugun, baka esan dut, jo, eske que oso erosan hau jokua ojalazten bai. baina, orain ba, pixataz altzen ari nahiz zela jokuaz egia ba, zan pentsataren ari nahiz baietzi igual, hemen di gutxira o sea, ez baldin bada aste honetan eh, hemen di gutxira ja, iritsiko da momentu bat non, ya, eh, igual interesa galduko dut eh, jokuarekiko orduan, bueno Ba, ya, no haiz baita alde horretatik, eh, ba, ba, esan bezala, ba, alde herdi negatibu arrek, eh, pixat, eh, ira, bueno, ira batzidu edo behintzat, ba, garantzean diago hart, hartzen hasi da. Mm -hmm. Ba, bueno, ba, hau esan da, hau esan da ez eh, dakit noran labur bildu nahi duzun zure iritzia, edo zer nola saldu nahi duzun jokua edo? <risa> ez eh, eh, es nuke eske saltzeko orduan, ez dakite... Eh. Bueno, nahiko bai. realista izaten zailatzen nahi nahi, ba, hori. esaterako orduan dela joku bat ba, hori niretzat eh, nota altua jarko diot, ba, niri esperintzia nahiko positiboa eskaini helako denbora honetan, baina ez da igual joku bat bai jabetetan zehar jolasten egoteko eta bueno, hori da, eh, estilo honetako jokuak ez bat ez zizu gustatzen, ba, eh, ez dauka Ba, ez du izango rekorridoan dirikan ez, ez da, baina, ba, bueno, ba, idel jokoetako zaleak bazarete, eta horrelako, ba, jokoa guztatzen zuen non, ba, bueno, pantean klikik gimardu zuzute eta gauzak automatitzatu eta, ba, pixka batez ba, bai, ez? Plaster... manager, ba, da, pixkaat ez adun zen unbezela, ba, idelak dira pixkaat, ba, hori, ma, manager edo pixkaat, bai. ba, hori, antolak eta, ba, hori da, Hori egitea eta bai joko hori bai, ehuneko ehun horretan borreltzen da. Ordoan bai e, esango nuken eretstzat, e, baete honetan e, oso nota altua edo balelenko asteetan, jokura jorotu duan lehengo gaztetan gia mm hamar -hmm. batera iritsi da, baina egia esan orain jexiko ninioken eta, ez eh, azpi batera, ordoan utziko dut hor erdi bidean, sortzit erdi batean, ze egia esan da joko bat, ba gustatzen mazaitzu dinamika, uh, bintzat nire kasuan ba, mantendu ditu interesada denbora desiente, bai. baina bai da joko bat bere funtzionalitatearen gatik, ba, ez ba ordaintzen hor daintzen, da momentu bat noen ja pixkat deskonektatuko zaitu, orduan eh, eh, ez da ba ama igabeko joku bat edo hilabetetan e, zehar e, arrabatu eta eukiko zaitun joku bat, baina ala ere ba, e, interesan mantentzen duen den borra horretan irutzen zait ba, e, joku interesgarria, ba, estiloa gustatzen zaitgun ontzat, e, Hor, erdibidean jarriko diot not altuaz, e, bai, joraztuan den borra honetan, ba, neko Entraetan ditua eukinao. Oso ondo, no? barotzan nuten Adventure Ages. E, ikusten enez Google Playen lau.se epargatu lau.biko puntuazio bat dauka eta ba, ba, ba, re, ba, bueno, kritika pilo bat ogaita maikamilla eta bos, ogaita maikamilla maika koma bost beraz. A, bueno, jende desentek probatu du eta daierzea dek esatema du bagustatuzazai ba, jokinazazuela zui agien ere bai. Perfekto, ba, hau esan da, jugazten e, musika piskalatik hotzera, eta e, jarraian, jola, e, itzengodugu, ba, cyber, cyberpunk 2020 emazazpik joko ere buruz. Iberpampi eta irurgeita CD eh, azede garatzaileak eh, garatzaak aterat, ateratako azken bide jokua da. Eh, ba, bueno, au, usteut aurreko saien komentatu nuela, nola? Eh, ba, bueno, kalera tuztenean nahiko polemika desente, ba, bueno, altxatuztuen zeren, ba, jokua piskat apurtuta, atera zen, eh, ba, ikustan mobi dagon zan, zeren, ba, bueno, eh, edabidei edo, ba, komunikazio edabidei ba, eh ordenagailuko klabeak bakarrik bidali ez eta eh e, esaten zuen konsolako bertsio Atera barzela egun, egun horretan eta bar eta inork ezin izan zuen probatu beste bertsio bat gainera falloak zitun bueno kristonako movida azkena ikusi zen ba bueno zte projectek ba, kristonako gezurrak e, botaz zituela jokua ateratzenan ba bueno ez zeguela prest ta hori ba, ikusita ba, jokuak e, kritika txar pio bat e, jasoz zituen hau, er, hau egia den arren ba, egia da re bai e, jokuak aleratu zenetik ustut ja bi urte pasatu dela eta ba, bi urtetan hobekuntza ba, asko egon direla bidean e, eta ez dut esango ba, jokua perfektua denikan baina, eh hasura ba, ski eh atera bueno atera zeuden e, akatxasko ba e, Nola bait eh ba bueno eh dituztela eh Cyberpunk joku batean oinarrituta dago e, ba, Rol klasikoa hau esan edut, ba, e, arkatz batekin eta poligrafo batekin jolasten den rol mota eta e, ba bueno honek e, etorquizun eh batera e, eramaten gaitu non ba bueno eh no la bai transumanismo ak ba, ba du, eta ba pixka bat e, jendearen bizitza hobetzeko modua izan da ba pizkat ba, gorputz aldatzea eta no labi ba, bakoitzak dituen ba gabeziak eta katzak ba, implantekin e, ba, bueno, implanteekin hobetzea kontua da, hau ba, bueno, oso polita diru diela, baina guzti hau ba, em, ba, bueno, e, estatu sandezakeguan harko kapitalista batean jartzen gaitu, non perez, bueno, estatua ezagutzen dugun bezala, ez da existitzen baizik eta, ba, bueno, kaso honetan nahi zide hiria e, korporazioek e, piskat manejatzen duten nahi duten bezala, kaso honetan hirian ba, e, dauden indar nagusienak eh korporazeko izango dira, hauetatik ba arasaka korporazio izango da garrantzitsuena, baina ba bertatik egongo dire bai Militek eta horrelakoak. E, marko honetan, ba, eh guk aste hoku astendugunean aukeratu beharko dugu, ba, ze m mm, jolastu nahi dugu, Nola ba, peskata nahi dugun gure pertsonaia eh ba gu izan hiru alde daude badibidez ba izan gaitezke korporazioetako eh langileoi bat eh naizitin ibiltzen den nolabaiteko bal lapur eta buskabidas bat ez da? eta uhum. azkena izango da ba naizitik anpo naizititik kanpo bizitzen den ba nomada bat edo ba da, badaude orlako tribuak non ba ba bizi, em, idezkampo bizitzen dira eta nolabait ba bizitzen dira ba, pixkat, ba aldutena lapurtzen edo harrapatzen edo mm, alditutzen ba, negozioak e, eramaten e, hau esan da eh historia aldetikan ez du importa se backgrounda hartuko dugun, e, pixkat, E, aukeratzen dugunak misio batzutan edo bestetan ba, ba, estetan piskat, konversazio gehiago emango digu eta piskat bat e, historia alde horretatik obe ulertzeko eta informazio gehiago emango digu, baina berez jokua berdina da ez du inportazin aukeratzen dugun, ez? Orduan, ba adibidez, ba nere kasuan, ba nere lehen saiaker honetan, ba nomada beste jolastu nuen eta beraz ba nere backgrounda zan, ba, nere pertsonaia be, familia edo bueno, clan batekin ibili da eta e, ba, ez du esplikatzen zergatikan, baina ba, momentu batean ba klana atzean utzi du eta pizkat ba naizti dira joan da, ba, bizitza bilatzera. Eta horretan, ba, aurkituko dugu gure laguna, izango dela Jackie Welts. Eta Jackie Welts ba, sortuko dugu nola baiteko duo bat, ez? E, ba, lapurretak, edo ilketak, edo, ba, barreskateak, e, nahi ditugu misi guztiak aukeratu ditzakegu. Eta, ba, hauek aukeratuta, ba, esperientzia erabaziko dugu, diru erabaziko dugu, eta barrez. Kontua da, ba, bueno, nahi zirretu esan bezala, ba, priskat, eee uniberso distopiko batean kokatuta dago, eta beraz, ba, bueno, ba... E, ulertzen dugu, ba, azkenean, ba, azkenen, ba, ba bizia, e, irian bizitzen den bat, ba, ba bueno, ba, hilketetara... E, o, hilketetan egongo da, edo lapurretetan, edo, bueno, ez dago aukeratzerik. badaude emisio batzuk, ba, aukeratu aldezakegula egula, ba, hil bar duguna. Bizirik utzi, ba, beste, ba, nolaiteko beste bukaera batekin, ez? Ba, bizirik utzi eta, e, ba, bueno, ba, joan zaitez ziritik eta bar, baina normalean, ba, izango dira, gure pertsonaia beskat, kabroi bat izango da, vale? <gülüyor> e, eta, bueno, ba, zentzurretan, nola mugitzen da nahizitiko, ba, mundu kriminala, ba, normalean, ba, bueno, ba, ba... Misioak egin egiten dituzten jende egongo da eta misioiek e, eskatzen dituen jende. Eskatzen dituen jende hori fixerrak dira eta guk ba, fixer batekin lan egingo dugu eta ba bezala horrek ba, misioak e, emango dizkigu e, eta bueno ba CD Project e, garatzaileen jokutan gertatzen den bezala ba e, bueno ba, bon, ba, bon, egongo da misio bat Txorrada bat ematen duena, baina azkenean ba, jokuaren historian nolabait eh, irekiko diguna. Eh, Jolasmo du aldetikak, ba, bueno, ba, shooter bat ematen du, eh, ikusten, ba, lehen pertsonako, ba, ikuspuntu bat manejatuko dugu, baina azkenen ba, rol joku bat da. Beraz, ba, bueno, ba, adibidez, ba, perts beste pertsona behat jotzen dugunean, egiten dio, egingo diogun mina, Ba, izan, balditzatuta egongo da, ba, ba zein, zein diren gure estadistikak. Eta hau berdine gertatzen da, bat tiroketan sartzen garenean, ez? E, adibidez, ba, ni pertsen, bueno, gaizkile bat ikusten badut eta buruan tiro bat ematen bat diot, ez dut, askotan ez dut e, lehenengo tiroan hilko, ba, eta, ba, bueno, depende zein diren ere estadistikak, ba, ba, min gehiago edo gutxiago ingo diot. Eta kontua da, ba, bueno, azkenean, esamezela, ba, rol joku bat da, non, e, ba, bueno, e, pertsonaia hobetu barko dugu, hobekuntza e, zuaitzori, ba, oso zabala da, eta pixka bat aukeratu dezakegu, azkenean, klase naiko finkoak dira, baina aukeratu dezakegu adibidez. A, ba, nein nahi dut izan, ba, hakeuan espezialista bat, edo, nein nahi dut izan, Ba Tipo osoendartxu bat, non ia guztia ba, lortzen du pixkat e, mehatxatuz eta golpetan. Edo nahi dut izan ba, nolabiteko ba, erdi jakerra erdi, ezakit, ez dakit e, ez, gerlaria. Haukeratu dezakegun, azkenean ba, klase normal, bueno, ez hauzen ditugun klase nahiko normala dira, azkenean dago mele, ba, urrunekoa, gertukoa, e, jakegoa egiten duen, eta bar, Banean, horretan ba, bueno, espectro er horietan ba, sartu gaitezke eta nolabait ba peskat e, gure pertsonaia nahstu ba, gauza bateekin, e, gauza batara edo bestera. Eh, historia aldetikan ba jokoa pila gustatu zait. Egia da, egia da. Ba, es de la Cristona ko historia, ba, joko honek e, daukantzea bat dela grafikoki, ba, oso oso da, oso potentea da. Eta azkenean, ba, bueno, naizke eta historia ez da kristonako gauzta bat, egia da, ba, bueno, ikuste dituzunean zinematikak edo bueno, jokuaren erdian e, ba, pertsonaek izketan eta bar, ba, e, oso errealista da guztia eta beraz ba, nola baita zini izten duzu eta gainera, hor ba, bueno, e, bide jokua bukatuta ba, bideo batzuk ikusten eta dirudien ez, adibidez, ba... E, E, nola da, motion capture, capture hori egin zutela ez, nola diteko ba, ba, aktore bati ba, ba, punto batzu jarri eta bere aurpegi eta bere gorputza e, ordena gaiura ez, bolkatu pixkat ba, ba, mugimendu arreleztegiteko eta ba, hoien artean egin zuten ba, ba, jokuak eskentzietun e, izkuntzaz berdin eta ba, aktore bat hartu eta azkenean ba, ba, dependezte izkuntzan jolasten dugun normalean bere ahoa E, itzegiten digun e, mugimendu muginen, mugimendu normalekin ez ikusiko dugu, beraz? Alde horretetekan e, flipante iruditu zait. Esan ez dela, historialdetekan ez da kristonako, baina, ba, bueno, pertsonaiek normalean ba, nahiko gustatu zaizkirit. Azkenean, ez dizute asko esplikatzen pertsonaia batekin edo bestearekin, e, modu bat dago badau de pertsonaia batzuk non E, aukeramango digute ba Piskat Fertsonaio hoiekin hoien ba, laguna izatera eta Piskat hoien ba, historioan Piskat e, sartzera bainan hoietatik ba, gutxi ikusiko ditugu baina gutxi hoiek ba, normalen ba, oso, oso ondik datzitak daude eta azkenean, esamezela, ba, naiz eta pelikula ez den kristonako izan aktoreak oso ondo daude nean ba, ba, Piskat baloratzen da, ez? Uh -huh. Eta, ba bueno ba, jokuak e, ez Zuk uste dut hor bideo batean, ez? E, agian historia moduan ama bi ama iru ordutan garaitu daitekela. Nik nere kasuan adibidez e, irurogei urdeu eman ditut. Bere ez dat, ez dut irurogei eta atordura iritsi, ez naiz? Baina e, agia da ba, jokoak kristonako ba, kontenide e, eskintzen duela. Eh, historia aldetikan ba, esamestela, Amar, ama ama bihordutan seguraski garaitu ezak ez dute, baina negia da ba, bueno, ba, historia principalaz gain ba, beste historia batzuk izango ditugu normalean, ba, nahiko, nahiko errepikakorrak izango dira ba, ba, bueno, misio hau egin, onera joan laporto hemen infiltratu zaitez hemen ez dakiz eregin ba, batzuk, ba, oso, oso entretin egarriak iruditu zaizkidala ba, dibes, ba, misio bat, non eh ba, bueno, bat e, gartzelatik art, e, atera dute. Zeren ba bueno, damututa dago eta eh no ba, erlijio kristaua e, aurkitu du eta iruditzen zaio ba hoberena ba, dela eh ba, reality bat izango balitzozela, zela, ba, zuzenean be, berak eh ez? <laughs> Eta, ba, bueno, ba, misio horreta... A, misio horia di bez, ba, naiko kuriosoa da. Beste, dago beste misio bat a di bez, ba. Apeslari oso famatu bat ikusiko dugula, eta nola, ba, bueno, e, pixkat e, burua joaten zaion eta bar. Ba, dode, ba, misio batzuk sekundario direna, baina, bueno, nahiko kuriosoak, baina orokorrean ba, misio sekundarek nahiko, nahiko errepikakorrak izango dira. Mi, e, misio printza bala berriz, ba, ba bueno, oso hona iruditu zaito, orokorrean, no, ez... Ez kristonakoa, baina negia da, bo, zeren garapena nahiko simplea da Baina negia da, ba, bueno, bidean ba, pertsonaia asko ezagutuko dituzula e, Eta jolastu dezakezula ba, nahi duzu moduan Eta, baina, bueno, e, depende nola jolasten dugun Bukaeran ba, izan dezakegu ba, pertsonaia batzuen laguntza, edo besteena, edo inorena ez? E, Alde honetan, baina, bueno, kuriosoa iruditu zain, nola, baina Eh, ni jolazten ari nintzen bitartean, badago mafia bat dela nola aiteko haiti arrak dira, ezta? Eta ba, ikusten dut momentu batean haiti ba, arrak direla ni manipulatzen eta niri gezurra esaten eta barra ez? Eta ordun dun, ba, bueno, esan, no, bueno ba, pixka sartuko nez pertsonaiaan eta nire pertsonaia da pixka bat horla eh, naiko brutala eta naiko ba, bueno, aserragarria eta, ba, az, a, misioa amaituta, ba, ematen zian aukera, nahi banun nuen, ba, nun, ba e, beraiek erasotzeko, eta, ba, hori egin nuen. Eta horrek zer suertatu zuen, ba, azkenean, e, ba, joku printzipalaren, e, ba, bueno, e, ordu pilo bat, galdun nituela, zeren, ba, ba, misio pilo bat eskentzen dituzun mafia bat, ba, hildut. <laughs> Beraz, ba, bueno, <laughs> ba, ba, zentzu horretan e, Jokoak ustein ez jolasten e, e, Nahi duztun bezala jolasten Eta zentzu horretan, ba, bueno, oso entretenigarria da E... Ez hamez dela e, Saltuken ez Ba, ez dut nahi spoiler handirik egin Zeren pentsatzen du joko hau pena meriztudela jolastea E... Baina, bueno, asiko naizpiskat alde positibokin eta negatiko negatiboekin. esan Esametzela, alde positiboak grafikoki ikaragarria da, oso oso ona iruditzen zait, eta gainera, ba, zinematikak eta animazioak oso oso ondo eginak daude, hori iruditu zait ikaragarria. E, alde pozitiboan eta ba, ere bai, ba, ba, bueno, ba, jokoak eskentzen dula pertsonaia modifikatzeko aukera pilo bat, e, nahi dugun ba, estetikoki, ba, bizarra, aurpegia, begia, nahi dugun guztia, baina gainera ere bai, ba, ba, bueno, pertsonaia hobetzen dugun enean, aukera dugula ba, medikutara joate, eta medikuak e, implantatu alga izki, e, platatu algaitu ba, eh, nahi dugun hobekuntzak ez adibidez ba, ba, bueno, ni bere ja jokoaren amaiereron jarrrinintu nolako ba, Kristonako eh, beso batzuk non bater ateratzen ziren eh, ba, laban batzuk bestela besoetatik ez lobez no izango batzen baina askoz beldurgarriagoa edo adibidez ba, badago misio batzutarako ba, oso era belgarriadien ba, eh, puñoz de gorila ez. <laughs> eta ba, esan bezela e, izenak esaten du bezala, ba, aukera duzu ba hor e, borroketara sartzea eta e, guztiak irabastera, ezta? Beraz ba, bueno, ba, modifikazio pila bat eskentzen dizkigu jokoak, eh bai ba, bueno, fisikoak eta baita ere ba, ba, bueno, ba, ba, esan mentalak edo, ez dut ez mental esango behizik eta, ba, bueno, e, obekuntza pasiboak ematen dizkigun dizkiguten e, obekuntzak, adibidez. Ba, nere partidan, e, jarri nun obe, e, obekuntza bat, non, e, pertsona batek ni hiltzen banun, e, barkatu, e, pertsona bat neri hiltzen e, bazidan, ba, e... Nere bizitza zuen zerora murrizten baizik eta batean uzten zuen, baina momentu horretan nere gorputzatik ateratzen zen nolabaideko eh onda espansibo bat eta ba, pertsona hori atzera botatzen zuen edo edo zuzenean hiltzen zuen, ez? Beraz, badaude horrelako hobekuntzak eta gunei dugun bezela modifikatu dezakegu badago salto bikoitz bat egiteko aukera, badago egan egiteko beste aukera bat, bueno, egan komitatartean. Beraz, ba, bueno, jokuak eskentzen izkigu hor lako eh, personalizazio ba, oso sakon bat. Eh, alde positiboan ere bai, eh, jokuak badauka pertsonei bat dela eh, Johnny Silverhand, hau oso famatoa datzaren Johnny Silverhanden pertsonaia Keanu Reeves aktoreak interpretatzen du. Eta, mm. ba, ba, bueno, ba, izango da, mm, ez dut izango nola, baina izango da zurekin interaktuatzen duen pertsonei bat, e, gu, e, joku guztian zehar. Eta, ba, zentzu horretan guztatu zaitu, egia da, ba, Johnny Silverhanden pertsonaia jokuan ezagutzen duzunean, ez? Eta, bueno, jolastu duzunean edo, bar, irutzen zaiztule, ba, tonto bat, eta idiota bat, eta, bueno, <laughs> ez zinateke bere laguna izango. Baina negia da, ba, bueno, ba, nolabait, ba, ez dakit oso interakzio natural bat sortzen du eta gustatzen zait, ez? E, nolabait, momento bat zuetan nere burua, ba, badimu e, bibatean, ez, e, ikusten nuen, hor lako armaletal e, armale eta hor lako jokutan, non, ba, ba bueno, e, jende guztea tirokatzen ari zaiztu eta azduk e, Johnny Silverhanekin izketan, ez? Zen horretan ba, bueno, ba, ba, ba dauzka hor lako ba, oso ondo dela. Oazen alde negatiboekin. E, alde negatibo ez dela, jokuak orain dik akatzak ditu. Eta akatzakoiek oso nabarmenak dira. E, adibidez. Ba, gidatzen ari nintzen, eta ba, batean, ba, e, ba karretear ardian, ba, materializatzen zen hor jendea. <gülüyor> eta normalean, ba, bueno, bat harrapatzen e, mazuko txarekin ez da zer gertatzen, baina biedoi duzu e, jarraian, Hor, agertzen badira, bapatean gaten, garretera erdian, ba, ba polizia zure atzetik ganazten da. Beraz. <laughs> claro zergatik gert, zergatik gertatzen da hori. E, ba, bideotan ikusi duan arabera, e, jokuak badauka, bueno, e, programazio falloak ditu. Eta gauzak ez dira programatu inbazien bezela, vale? Esan nahi dut adibidez, ba, e, jokuak e, munduaren interakzio ez dela GTA, GTA bat bezela. Hornek zer esan nahi du, ba, ba, adibidez, ba, inondik atera gozaizula jendea noiz behinka. Zergatik, zer ba memoria betetzen zaio, e, asignatuta dauka memoria betetzen zaio, eta ba, memoria hori e, topera iristen denean egiten duena da ba, model hori jokukoa pertsonai hori ba, desagertu eta beste toki batean agertu. Eta nolait, ba, ber, berraziarazi edo pertsonaia ez? Eta zentzu horretan, hau, ba, ba, kalean ikusten duzun jendearekin gertatzen da, baina nire bai kotxekin nire gertatzen da. Eta bapatean arizara e, iritik idatzen, eta zure aurrean ateratzen da kristonako kamioi bat. <laughs> Ikaragarria. Orduan, zentzu horretan, <laughs> jokoak badauzka faloak, badauzka faloak e, zure partida e, apurtu dezaketenak, nire kasuan adioz gertatu edan, ba batekin dagola momentu bat eh buze buzeatzera joate naizela eta eh buzeatzen nagola eh bat, o hori desagartzen da. Eta, claro, nik egin bar nuena zen pertsonaei horrekin hitzegin, ba misioarekin jarretzeko. Ba pertsonaia ez egon pantailaz kanpo, ba metroko sakonera batean edo. Nola badakitz eren jartzen dit e, jartzen du zen batera dagoen pertsonaei hori, ez? Beraz, uh -huh. klaro, zer egin behar ezan nuen, berriarazi partida, oza, itxi jokua, ireki jokua, eta, e, ba, igusi nuen rediten zegoelatruko bat, non pertsona hori, ba, aztu zauden gela horretara sartzen denean, e, apuntatu egin behar dizu, eta orduan pertsonaia ez da teletara esportatzen, ba, lurraztira. <laughs> Beraz, badaude falloak eta fallo naiko nabarmenak dira, baina nagia da, ba, ez dela joku ateratzenan bezala. Eta fallo gehienak, ba bueno, kuriositate modura ikusi alditzakegula, ba kasu honetan nahiz konperazio eginez, ba, Pokemon, azken Pokémon atera da eta ba, jendeak vuelta pillo bat emandezkio, ba zenbat fallo dituen jokuak, grafikoak, ez? Ba zen ba bueno, izan bezela, ba e faio grafikoa ditu, baina normalean ba, ez, ez du zure partida, ez, ez duzu galduko edo ez dizu apurtuko, ez? E, beste faio batzuk ba ditu, ba, di bez, bezala, ba, programazio arazoiek direla eta ba, kontua da, e, kotxeak, irian ikuste dituzun kotxeak, ba, di bez, ba, dauketela, olako rekorrido oso markatu bat. Eta zuk uste emaduzu kotxe bat karretera ardian, ez, di, ez dut eski batzen. Orgen de kola egiten hasten da. <risa> eta bazure kotxe aur e, gurutze batean utzita, ba ataskatu dezaketu, dezakazu iria. Zer egiten dugu jokuak momentu horretan? Ba berrerraziarazten ditu kotxe guztiak. Beraz, ba azkena, esan bezala, fallo tonto bat da, baina negia da, ba, ba ez dela jtea bat bezala, ez? Non jtea an adibidez, ba kotxe astun zen un karrete ardian eta beste beste, beste ba Jokuko pertsonaik ba, eski batzen zuten, edo kesatzen ziren eta joaten ziren, buelte ematen zuten, ez beste eh, aukera batu, batzuk ematen zituen jokuak kasunetan, ez, gelditzen dira dena kotxearen atzean, hor piskat eh, esperoan, ez. Beraz, hor ba, ba, lako akatzak ditu, beste akatz bat dago, baina tontakeri bat da, baina neri, neri ba, asko, bueno, ez ari gustat bat ere, eta da... Eh, jokuak ema eh, eskentzen dizu aukera ba, eh, etxeak erosteko hau berriro bagetearekin eh, paralelizazio batingo dut non bagetean zuk etxeak edo apartamentuak ereroosi ditzakezu eta zergatik erosten dituzu ba puntu hoietan partida gorde dezakezulako vale Ordun pisoak erostea edo etxeak erostea badaukate eh, erabilpen bat cyberpunken godea aldezakezzu nahi duuzzu tokien Beraz Eskezten eskizute piso pillo bat. Hiri hirian e, zehar batzuk oso politak, esan san dago. Baina, ba, pisoak hor ez daude ezertarako. Badau e, momentu bat, adibidez, ba, esango dizula pertsonaie batek. Utzi dizut etxean e, e, baga, opari bat misio hau egin didaztulako. Eta kontua da. Claro. Istan ditzak ezzula 6 6 etxe Baina, e, uste dintu zure hasierako etxean. Beraz, zergatik eskentzen dideazu aukera hori, ba, ezakizte matexe ukitzeko, ez badu ezertarako balio. Zentzu berdinean, adibidez, kotxeak. Eskentzen dizkizute kotxe pilo bat, moto pilo bat, eta bar, lehenengo esan dago, ba, e, kotxeak dela dela, bueno, eh... Ez dakit, nork diseinatu duen hori, baina oso txarra da. E, gidatzeko jolas modu moduore, deo, teknologiare oso txarra da. Ni e, joku guztian ibilne ez mototan, zeren e, kotxeak baina motela gojoten dira, eta hobeto manejatzen dira. Baina norkorrean kotxeak manejatzea, da, da, bueno, eziniezkoa. Eta zentzurretan, ba eskaintzea, mm, ez dakit, orduro, ba kotxe bate, doetxe bate e, erostea, Ez bazaita zertarako balio, zeren gainera jokuak maten dizkizu doaineko kotxeak ematen dizkizu, edo motoak eskentze dizkizu, depende misio bat edo beste egiten maduzu. Beraz, azkenan, zure partia izango zu kotxeren bat eta motoren bat fijo. Orduan, zertarako hain beste gauza. Ez, iruditzen zait, ez duela ez dela zertarako balio gainera? Zerritzuma zertarzen du. Bai, baina batek ulertuko luke, ba, dibes jetea onlineen bezala ez, non, bazen, ba, azkenean, ba, zure etxea, etxe hori zure izango da, eta zu gorrasiko duzu partida ta bar, baina, eee... baina, kasu honetan, ez du, ez, ez du ezertarako bali, ez du gorde ezakestu nahi duzun tokian, oza, ezakit, ez du, ez diot, eee... logikarik aurkituz, zentz Logika bakarra ikusten duan, da. Ba, bere momentuan diseinatu zenean e, ba, bueno, gauza asko planteatu zirela jolas modu aldetikan eta bar eta azkenean ba, gauza guzti horiek ez dira, dira em, burutu eta piskat ba, jokua piskat e, erdi egin edo utzi dute, ezakit, ez ziruitzen zait, ezakit egia den, baina piskat hori nere buruan ba, zentzua duen gauza bakarra da eee hau esan da, orain txebertan ezait ez esango dut, ba, misioren bat zedo, ba, ez asko gustatzen edo pertsonei bat, ba, ba bueno ez asko gustatzen baina, bueno, orokorrean, ba, ba, jokuak dituenakatz nagusienak segurazki ba, oie dira, ez e, faio grafiko oie dituela eta eta, bueno, ba ez dutela partida hausten normalean baina, ba, bueno, ba, hor daudela badaude, bueno, fallo, akatzak bai, badira badira zent e, baina ja, pixkat e, alde esan dezakou politikotik e, jokua bere, bere momentuan saldu zen ba oso joku inklusiboa izango zela zeren etorkizun batean non e, ekonomia oso anarko kapitalista da, eta beraz ba, ba, bueno, da pixkat salbezikin pueda tabar, ba eh ba, bueno, zuten, ba horretan ba, oso inklusiboa izango zela, zerren, ba, bueno, e, ambiente horretan ulertzen zuten, ba, ba, ba, gaur egun ikusi gusten ditugu homofio homofobia, que dorra eta bar, ez daukatela tokirik, ez? Baina, ba, bueno, jokoak bada, bada egia da, ba ba bueno, horrelako adibez, ba je, transexuala sartzen duela pertsonaien artean, Eh, sartzen dituela, bueno, eh, jende homosexuala, a raztasperdinetako jende eta bar, baina negia da, ba bueno, ba horre, anuntziotan eta pantailetan sexualizatzen den gorputz bakarra emakumena dela, ez? Beraz, ba, ba bueno, horrelako horrelako akatsak ditu eta gainera ba bueno, dago, esan bezala, eh transpertsonei badago. Baina Kontua da, ba, bueno, ba, zu jolasten duzunean, ba, ikustuen zula, haotxearen ba. bidez, ba, bueno, antzeman dezakezula ez, e, ba, pertsona hori transa e, izan aldeitekela. Baina kontua da, ba, pertsona horrek ba, misio bat emango dizu eta bere emango zaitu. Eta nola esan, zein pentsatu zuen zela de Proiekt modu oberena esateko ba, pertsona hori trans zela? Ba, e, bueno, gidatzen ari denean bere hor agertzen da transbandera bat. <laughs> ez daukaz zentzunik Ez daukaz zentzunik Osa hori burutu duena Ez du ez, dakit, ez du Ez da jendearekin bizitzen Edo ez bestela lartzen, ez dutu lartzen Horrelako akatzak ba, Piskat ja modu sakonago batean ez, Ezan bestela ba, bono, politiko, Alde politiko Politikotik e, ulertu ezak egula Edo adibidez ba, Banda bat makumes beterik direla e, pros, lehen prostitutak direla. Zeren, ba bueno, jokuak e, garatu duenari ezaio ukurritu agian, ba, mm, ba, prostituta mutilak egon daitezkela, ez? Edo, horlako gauzak daude, baina ba, bueno, hori esan bezela, ba nerezako alde politikoan sartzen ditut, eta ba, esan nere aldetikan ba da gauzat neri eh ba bueno bon, eta iruditzen zaidala ba ba ezakitu oso kritikoa baina jokalari gehienei, ba segurazki ba gainetikan pasatuko dituz dute gauza horiek laburbilduz esan bezela ba, jokoari e, ia 60 dator dut sartu ezkiot beraz eh ulertu dezakezute ba jokoa asko gustatu zaidala dela, grafikoki ikaragarria iruditu zait egia da ba, ba, bueno, kamioi bat berduzula jokoa mugitzeko ondo eta resoluzioa altu batean. Baina, ba, horokorrean, ba, naiz eta bere failoak ditun, ba, oso esperientzia, ez dakit, entreteni garrien eta ba, esambez dela, gainera aurkitu dut jokuari eh, jokuari esker, edo, ba, esambez dela, ba, Johnny Silverhanden pertsonaia dagoela, eta Johnny Silverhand, eh, ba, bueno, rokero bat da. Eta ez dakit hau ez dute investigatu nork egiten duen soñu bandan joan soñu bandan sartu dute ba, e, John Silverhanden taldeak eginiko abesti batzuk e, taldea samurai da eta horrelako e, abestiak sartzen ditu Beraz, ba, esaten duen bezala, ba, asko gustatu zaitan joku bat, bere akatzekin eta bere gauzekin, baina esan bezala, ba, bueno, kristonako soñu banda, alde e, estetikotik, ba, ikaragarri iruditu zait, eta gainera, ba, ba bueno, pertsonaik lehen esan duen bezala, ba, iruditzen zait horokorrea, no, so, ondo doi daudela. Iritsi da momentu bat non, e, ba, bildurra nuen, zerenez nuen e, pertsonei bat hiltzea, e, Eta beraz, ba, ba, ba, negoen ez ez, ez pertsona, pertsona jau ezil mesedez, hau ez ez. Hau, egingo dut ez da porta, ez egin bar dut, baina hau ez da hilko. Golo <laughs> <laughs> baik ez katzen zian ez, baina bai, e, oso ondo datzeta ego oso, bueno, joku aro korrean entretinigarria. Bereak atxekin, beraz, ba, bueno, jokuari, kaso netan, eta iruro, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, iruro gehita bat orduz hartu eta gero jokuari sortzi bat emango ditu. Bueno. <laughs> bai, bai, semen zela, bai, bueno, joku asko gustatu zedean joku bat, eta, eta, bueno, gomendatzen dizuet, normalean, iruro gehi eurotan egoten da, e, bai, bideokonsolatan eta bai, ordenagaiuan, e, telefonoan edo tablet batean jolaztuko aukera dago, bai, baina streaming bidez, beraz askerean jokua erosi barku dute, bai, bai, Eta zentzorretan, noiz behin ka, ba, zede proiektek e, eskentzak egiten intu, bere dendan eta, ba, nire, nire kasuan, hogeita marra erosi nuen beraz, ba, bueno, hogeita marra eurotan, eta eman dizkean orduekin, ba, ba ondo iruditzen zaitazkenen ordua, berro egita marxentimo, nahi kondo. E, hau, gainea, esan dut, lehen esan dut, ba, lehen zaiakera jolastu dut alaz, zeren, ba, bueno, a, esan dute, ba, zede proiektek, E, ba, jokuak espansi bat izango duela datorren ortean atarako dela seguraski ba, gutxi gora ber martsoa inguruan eta ba, seguraski ese, espansi hori ataratzun dutenean ba, historialo uzdatuko da eta gainera ba, seguraski ataratzun dutenean ba, eskintzak egongo dira eta bar, berazuntzurretan erosine bauz dute eta azbaz dute presarik ba, seguraski ba espansioa tartzen denean, momentu aproposa izango da, baxokoa erosteko. Hau esan da, ba, musikapisiat jarriko dugu, eta azaioren amailearekin joango Eta ikusi dezakentzu duten bezala, ba, bueno, ez naiz historian asko sartu eta bar, ba, ez nuelako spoiler, spoiler asko egin, baina negia da ere bai, ba, bueno, ba, nere euskera bezala ni gustat, gustatuko leitzatakena bezala eta, ba, segura eski gazteleraz gauza gehiago esan ditzaket eta esplikatun naiteke nahite, baina negia da, ba, bueno. Orokorrean pentsatzen dut, ba, nahiko eh, komentatu da dudan erekin, ba, jokoaren inguran ideja bat editeko, nahiko, nahiko... Naikoa dela, bintzat. Bai, bai. Hau esan da. Hau esan da. Badaukaz jokua datorren asterako? Botakot eh, joku bat, oraindik orain dik ez dakit ziurro hau izango den, eh? ze eske azken aste dan eh, proatuditut kriston joku pilla. Oso, ditut ezagera eh, ziogaba ditut amaz joku mugikorren. Eprobatu ditu gana eta ez diatela guztiz konbentzitzen, ordon gero juten naiz, e, ba... Ezaizkia gustatu desitaratzen, beste batzuk probatzen dizut, horrela nago e, probak eta e, momentu bat dean. eta egon e, da joku bat, momentuz ez nahu guztiz konbentzitu, baina aukeramango diot, gainera da joku bat, Google role player eh lau, como ve atsi, balorazioa. Mm -hmm. Eta bueno, emango de taukera nez eta jaken hakan es la estiloko jokuak ez diren ere kutxurenak. Emango de taukera bat, nola garatzen den edo bueno, pisa jokuak aurraragina la no montatzen duten joku interesa. Eta bueno, claro, eh emango diot Demon Hunter Hmm, bai, jolastuz joko horretara, bai. Hora da? E, bai, eski... Demon e... Hunter Shadow World. Bai, hori da, Shadow, es, bai, bai, eski horlako Shadow Demon Hunter ba, da bat, baina, e, ba, bueno, enpresa berdinak ba, oso antzeko jokoak egin ditu, eta izen ez berdinekin. E, joko entretenigarria bai, egin dezakegu, itzegin dezakegu joko riburuz. Eta, ba, nereka zuan, e, orain txebertan, ba, ziberpankamaitu duala, E, komentatu nuen nola ziko nuen Telltale -tel garatzearen e, The Walking Dead e, jokua, eta mm. ba horrentxe bertan jolastenaren ez horretara eta bueno, momentuz, momentuz nahi kondo, hor e, lako aventura grafikoa eta aukeratu zure aventura tartean ibiltzen den jokua. E, gustatzen nahi zait, azkenean ba, pixat, ba, telesai interaktibo bat ikustea bestelakoa da, beraz, ba, bueno, um, gustatzen nahi zait, eta esan bezala, ba, euro batean erosi nuen, erosin ituen lehen biden borraldiak, eta azkenean ba, lehen bideen borraldi horiek, ba, gutxi gora bera, hogeita lau ordu ematen ditu, jokoan, beraz, ba, ba, bueno, euro batean nahi kongi dago. Eta, ah, komentatu nahi dizun, e, ez dakit nola kontrolatzen zuzun, nola lantzen duzun, Baina, badaude, nik oartu nintzen duela gutxi, ba, badaela olako Pokémon ez eh, du ofizialak eh, online jolasten direnak. Auei? A pentsazten... Bueno, baneke batzegola pa Poké MMO, baina ez duz probatu. Vale, vale, vale. Bueno, eh landuko dugu gehiot. Baian interesgarri irudituko litzake ba nahi nolaztu ba bueno Pokémonaren saleazaren eta ni ba duela denbora asko ez dudalako Pokémon bat jolas Ba momentu bat eh astebatean edo ba pizkat hori horrelako joko batie ematea eta bien iritzia, ez? Eh eskuratzea, ez? Ez dakit interesgarri bituko litzake Momentuz ez, momentuz ez. Okay. Momentuz nire plak dira lehenengo The Walking Dead, eta gero gustatuko lehitzadek, justoren azteon, grabatzen dugun aste honetan. Oporrak hasiko ditudala, hasiko nahiz pixkat lan zen, karta jokoen eh, tarte berezi hori. Mm -hmm. Gogoa dio dala, eta beraz, ba, ba bueno, horre seguraski, datorren asteetan ikusiko duzute, pixkat, ba, pixka, ba, ba berezzi hori. Ba, bueno. Eh oneranio, eh, eh podcastaren zazpigaren saioa ez da kits zer gelditu zaizun esateko, Tilers. Ez, ez. Eh jaian bawri eh Pischat ba airean gelditu monozironik bueno, eh aukera emango diet demon hunterri baina jarraitzen dut da Pischat Joku ez berdinak probatzeko horrekin, ze dut arkitu guzti izkonbentzitzen nahi nauen jokurik eta hor, ba mm -hmm. bilaketan jarraitzen dut. Oso ondo, ba, bueno, ba, hor dut, dator nastean. E, Walking Dead eta, agian sorpresa, agian de Hunter Shadow. Horreta, horreta. <laughs> e, ba, bueno, hau esan da? Esa, Asi eran esan bezala, eh... Eh, Asgar zen zeldatik diskoarekin ustean zaituzkide dugu eta bertatik izen bereko abestiarekin. Eh, eta gu, esame zela, bat, datorren aztean entzungo gara, mugimersen, sortzi garen zaian. Aio. Aio. Aio.